I don't know if I can do this. <laughs> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والسلام على رسول الله اما بعد قال عليه الصلاه والسلام من يريد الله بخيره فوفقه في بعد دعكم شكر الله سبحانه وتعالى ان تسلموا معي رساله من امانكس ادعوكم جميعا عليه الصلاه والسلام لرزق من الله سبحانه وتعالى تام بخيره basi akan pacak ufahamu wa dini. Dan sebab kelelehan kepada Yesus ya tulfik. Na suku ketika melanggo wa Al-Quran kama kibuko na syariah. Tolesa Quran kama kibuko na syariah na wiki lipita tukafanua makna ya ya Quran ki lugha na na istilahi kasema Qur'an ki ni ki ama kipendani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ki muujiza ki maana na kimaanishi alotheremislam tunaleleka na anku kitia uh, Jibril ikanuliliwa kufikia sisi kwa njia ya mutawazi mwenye kusoma Qur'an kupata sababu ama kusoma kwa Qur'ani ni ni ibada. Kwanza lazima unishuka ambao ni Qur'ani vipi iliteremka? Vipi ilikusanywa? Eh? Vipi iliandikwa? Vipi ilikusanywa? Na tunasema kama watu wanasema kama kusanywa kwa Qur'ani kilitokea mara mara mbili, sio? Wakati gani na gani? Wakati za Abu Bakar na Zain Othmani lakini kuna tofauti baina ya kusanywa kwa Saidina Abubakar na kukusanywa kwa Saidina Uthmani. Kusanywa kwa, kwa Saidina Abubakar ilikuwa ni kwa lengo la kuhifadhi. Eh? Ama kuipati kupotea kwa kwa Qur'an. Ama ku kukusanywa au kuandikwa kwa Saidina Uthmani ilikuwa kwa, ili kwa, kwa lengo la kuhifadhi umoja wa umma katika kusoma Qur'an. Anasema uh, ile hali kile Maudhui yale tulisoma wiki iliyopita haena mafungamano moja kwa moja na ushuhifa lakini ni muhimu tujue tarehe ya namna Qur'ani ilipokusanywa namna Qur'ani iliposhuka namna Qur'ani ilipo na mpangilio wa aya na sura katika katika mashaf. Kasema mpangilio wa aya katika katika sura ni tawfifia kwa maana ime ime imekutwa kwa wazi eh ama upangaji wa sura katika masahafini ni Ni ha? Ha? ni mihadi ya maswahaba katika kupanga twasema katofautiana baina ya wa Saidina Uthman na Saidina Ali na Abdulla ibn Mas'ud katika upangaji wa sura ndani ya ndani ya masahafa leo ukaingia katika Ufahamu ndani ya Qur'ani ambayo maudhui ya leo yatangua ya miambatana moja kwa moja na, na, na somo letu la la, la Usulufia ambao ni page 22 ya kitabu cha amesitumia cha Usulufia topic ni open and hidden meaning maana wazi na iliyofichika ama maana dhahir na bathin ya Qur'an. Yeah. Kusemwa kama Qur'ani kuna maana wazi kuna aya ambazo zina maana wazi na kunao aya ambazo maana yake haiku wazi. Je, yeah, bibi kauli hii? Allah subhanahu wa ta'ala sema Kitabu nusila ayatuhu Qur'anan Arabia. Quran, iswa, kwa kaumi yanayamuh. Qur'an kimtaarjiswa kwa lugha ya Kiarabu kasaha kwa watu wenye kujua. Akasema tena inna anzalna al-Qur'ana 'arabiyyan. Tumetarejemsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu. Akasema tena bilisanin 'arabiyyin mubini kwa lugha ya Kiarabu tena kilicho wazi. Sasa vipi kama Mwenyezi Mungu mwenyewe asema kama Qur'ani aya zake zimekuja kwa njia ambayo ni? ni wazi vipi kupatikane maana yake kwamba kuna maana ndani ya Qur'ani ambayo haielewekani ni jambo ambalo sila kwezi. kweli hakuna ndani ya Qur'ani maana ya wazi na maana inyokutika Qur'ani ni muongozo imekuja kutuongoza sisi itakuwaje basi kwamba katika ule muongozo kupatikane uongozo ambao hakika yake haijulikani eh itaisekana kweli ndani ya mwongozo kwamba hichi ni hu, hiki huu ndio mwongozo wenu kisa kupatikane ndani ya muongozo ule eh maandishi ama aya ambayo maana yake haijulikani viku taiza huo ni nini ni mungu sikutuele Qurani imeja kwa lugha ya na mwenyezi Mungu kile anachokinuiilia kuzungumza katika Qurani ni vile vile namna ilivyokuja eh kile mwenyezi Mungu alichokinuiilia kuzungumza katika Qurani amekuja katika kwa lugha ya arabu vile vile inakosomwa kimchegeneso chochote kwa lugha ya ya unako unakofahamu chotote kilichoandikwa kwa Kiarabu ndivyo ufahamu ule ule utakuja kuutia katika nini Qur'ani wala husemi kama Qur'ani ina maana nyingine haieleweiki kuna vitu wamepichika kuna watu ambao wanakuifanya kama Qur'ani ni kitu ambacho ni si katika cha dunia eh huza, ile sana kufanya ni kitu cha kimujiza badalo kuikisema kama kuna maana kuna vitu ambavyo Qur'ani havizjulikani eh? Labda ki uzuri wa kwa mali watakuwa wamepanda hadhi ya nini ya Qurani lakini si kweli haikubaliani na nini na wapi yakamba Qurani kupatikane maana ambayo ni basi na hayajulikani. haya yulikani Qurani inakuja kwa lugha ya Arabu na namna inaposomwa kiarabu lugha ndio namna itakapofahamika nini Qurani so hapa kategemea mjuzi wa lugha ya Arabu kufahamu Hae eh? hakuna jingatio uh, lingine Mbali na mtu kuwa anayenimjuzi wa nini wa lugha ya Kiarabu na sharia aje kufahamu hapa ili neno limekuja kwa maana gani ki luga, au limekuja kwa maana gani kisheria kama ilimekuja kufanuliwa kwa sababu Qur'ani imekuja maneno tunasema muhimu unapota neno katika Uislamu kufasiri lugha na istilahi bila bila Qur'ani ukija ukiangalia ima ile maneno yamekuja bidugha vile vile kiarabu au imekuja kwa istilahi ya nini kuta kwa nakarina, isara, ya sheria ambayo kutakuwa na karina au ishara ya kuashiria kama hapa ina maana ya nini ya ki? ya kisheria mfano kama neno swana swana ki kwa nilo, suana. Suana ni nini ni ndo wa husemu wabaniani ameswali kwa maana niomba dua lakini kisheria hwezi mtumwa baniani amefanya nini? Ame, ameswali. Kwa sababu kisheria swali ina istilahi, ina maana mto. So, Mtu atakachosoma Qur'ani pale, ni yeye afahamu hapa imekuja kwa maana ya kiruha, kama ni ni itafanika gani hapa? Kiarabu kina namna kiarabu kinakujulikana au hiyo ni maana ya kisheria, basi dabidi atafanya nini? kari na kundihirisha kuonesha kama hapa nduga imekuja kwa hili matamshi amekuja kwa maana makoistilahi maaflani ya, ya ya sheria. So ni katika upande wa maana ya Qur'ani ambao ni dhahir na bati. Hakuna maana dhahir na hakuna maana ya bati qurani imekuja kwa lugha ya Kiarabu pasaha iliyo wazi na ni juu ya mtu mmoja kufahamu lugha kufahamu Qur'ani. Ama nyingine ni na ngomene ambayo ingeleta ni aya ambazo ni muhkamati na mutashabihat. Hapa ndio kidogo kuna kuna ishu katika mtaka kuna aya ambazo ni muhkamati na aya ambazo ni mutashabihat. E, muhkamati ni, ni aya ambazo ziko wazi katika maana. ehhe kwa tunachosoma leo ni muhimu kwa usufi kwa mshtahi afahamu kama katika Qur'an kuna aya ambazo ni mukamali ni zipi ni aya ambazo zipo wazi maana yake eh? hazina maana zaidi ya moja maana yake ni dhahiri igo wazi na yazuia uwezekano wote wa kuwa na maana zaidi ya ngapi moja maana yake huzuia nini? Ama istilaz haya ambazo zimeguja kwa namna mu, ya ya muhkam ni zile ambazo zina maana moja haitarajiwi kupatikana maana nyingine hivyo basi huzuia uwezekano wa nini? wa istilaz asema Imam Qunturi aya ambatuni muktam ama mandina mbo limuktam ni ile abotafsiriagi yalilikana maana yake afahamika na upafanuzi wapi uko wapi kama kauli ya Allah Subhanahu wa ta'ala wa halalla al-bai'a wa harrama ar-riba na Mwenyezi Mungu amehalalisha nini yasara na aharamisha riba hapa hakuna maana nyingine kama hapa riba imekuja kwa istilahi nyingine si riba vile tunakufahamu sisi. Hii ni riba nyingine ama kitu kingine? Maana ni moja. Au Wasariqu wasariqa fa qat'u aydiyahum. Mwizyo wa kiume na mwizi wa kike wafanya nini hawa? wakati Wakatwa mikono. Uto napa katwa mkono Haimanishi kuka okay kuna shughuti zake za mtu kufikia mpaka kukatwa mkono lakini haisemi hapa hii maana ya kukatwa mkono ina maana nyingine ehhe kwa nini kwa sababu ni aya muhtamalazo ile aya hapo ni muhkam ni hii Haina uwezekano wa kuwa na maana zaidi ya ngapi ya moja muinde kukatwa mkono ni kukatwa mkono ki maana ya kukatwa mkono wala haina maana nyingine wala haijuzu hapa kuafikana nini istilam ama ayayengine wala kuntidisu fi hayatin ya ulilalbab la'alla takuntum katika katakithati kuna uhai enyi wenye ujuzi ili upate insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah katika kitati eh ni mtu akiua afanye nini na Auliwe, hicho ni kitasi. So, katika kuua yule aliyeua kumua yule alieua kwa maana kufanya nini kulibiza kizazi kuna uhai hapo. Eh? Maana yake ikiwa mtu atajua ni nikiua nitauliwa. Utafanya nini hapo? Utauua, utazuia. So katika kitasi kuna uhai kwa maana kupatikana kwa nini? kuzuia Uzu, kwa mauaji. Lakini ukipatikana mtu ameua hukumu yasema ya nini? Ya kisasi. Hauzeni hapa kisasi na maana nyingine. Unajua aba kisasi kisasi kilugha ina ama e hivi? Ah. Hizi ni katika aya ambazo ni ni ambazo ziko wazi hazina maana zaidi ya zaidi ya moja kwa kuishi tena kwa niishtihadi lazima ilekufahamu katika Qur'an ile aya ama dalili ama nasa ambazo zimekuja kwa njia ya uwazi au kwa njia ya? Ya ya, ya ya ya utata ama mutashabihati kaza aya ama dalili ambazo zimekuja kwa njia mutashabihat mutashabihati kaza mwingine usema hii ndio maana ya kupitia kiliopewa ehhe si ukweli Utafsiri maana yake ni kinyume na muhsamat. Kilichowazi Mutashabihati ni kile ambacho hakiko wazi, yani kina maana kina zinawezekano ya kupatikana maana zaidi ya moja au kupatikana maana zinazogongana. Hivyo basi kupendekea kuwezekano uwezekano wa nini? Wa istilaha mfano Allah subhanahu wa ta'ala atsema wal mutandakat yatarakasu nabian basi wao ni wakuka kuringapi ina maana ya tahara na ina maana ya haid eh na mwenye kutukua mo, akenye kutabani moja katika maana hii mbili eh na mgeni katabani maana nyingine watapata hukumu tofauti kwa pamoja kama ile kwa leo uh, uh, syafi na uh, abu hanifa ukimmoja katsema furu ni he mgeni kataka furu ni sahaa wakati kati ya zile siku ambazo mwanamke apaka eh, eh kwa nini kwa sababu ai yenyewe ndio lenye imebuja kwa njia ya dokashabihat ai nyingine inaonesha kudhihirisha uh, maana ya mudashabihatu Allah subhanahu wa ta'ala sema au yafu waliye na kugdha au atameha yule ambaye mkono wake ndio umefunga ndoa Mimi katika aya hizo Allah saka anasema wa inta taksumu hunna min qabli an yatamasu hunna wa kad faratu la hunna faridha fanisuma faratu illa an yafuna au yaqu alladhi bi yadihi qudatu an wanawati kabla hamujawa kutsa kwa maana kabla hamujawa injilia basi ni juu na kushatwa mahari. Kumbuka mahari tatwa kabla kuja muingilie. mahari, ukaenda lakini usimuingilie ukampata ladaka. Basi yule mwanamke kwake yeye ni aregeshe nini? Mahari nusu. Au yeye au akitaka asamehe au asamehe yule ambaye mikono yake imefunga ndoa au mwanamke asamehe kwa maana baje na kurekesha nusu afanye nini? Aregeshe zote. Au yule ambaye mkono wake umefunga ndoa asamehe. Nani mwenye mkono wake umefunga ndoa? Eh? <laughs> Nani? Unawa wale ni mume, kwa sababu mume ndio mwenye guoa na ni mwenye kutaliki eh? Ye Yeye ndiye mwenye kufunga ndoa. Kwa hivyo wengine ni katazi mume ni wadi kwa maana kwa dali, kwa kufatharina la nika ila biwale hakuna nika isikokuwa kwa nani kwa wali wale ndiyo mwenye kufungwa kanini cha ndoa sasa ni moja moja kashika hii na mwingine kashika ile watapatikana kutapatikana kwa kumganga nini mbili tofauti kwa maana yule atakayesema mwenye mwenye wa ndoa ni walii kwake itakuwa sawa na nani yule mke aregeshe awasamhee yote au mwenye walivyofanya nini afanye nini asamehe yote lakini ukijakusema mwenye kifungo cha ndoa ni mume ni mume asamehe yani amishi mahari yote mpaka tuko pamoja ehhe So utashika hivi So hapo ndiyo uh, aya ama nasih ama dalili ambazo ni da shahihah na yajuzu kupatikana ndani yake istinara ama aya ni au la masubu au na kumshika mwanamke mkono uh, kufuku kutanguka je kumshika kwa maana ya kumshika au kumshika kwa maana ya, ya kuingilia yote mwenye kuchukua upande mmoja na mwingine achukua upande mwingine hawatapata hukumu yote tafauti so hizi ndiyo haya aya mwa aya ambazo ni Mutashabihati ambazo zina maana ya zaidi ya moja pia zile aya ambazo zinaonekana kana kwamba zinambatia Mwenyezi Mungu sifa za binadamu eh? zile aya ambazo kiziangalia Zika kama ambazo zinambatia Mwenyezi Mungu sifa za za, za, za wanadamu zile pia ni mutashabihati kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala atsema wa yabqa wajhu rafika tuna cha wa ikram na utabatia uso wa Mola wako uso kwa maana gani uso sura uso nguvu uso uwezo uso nini au fa innaka bi ayulina wewe uko kwenye macho yetu ni mwezi kama mtume wake wale makureshi walikuwa kimuunzi Mtu anabwacha wachana nao usiwa usio usio sikize kama wakutisha uakuze wakutisha, wakutisha kama nini hakijawale huko katika macho macho yetu Mwenyezi Mungu ana macho kwa maana macho haya ni au macho kwa maana ya hifadhi ehhe so hivyo hii nditi ni katika aya ambazo ni muka shabihan kwa maana inajuzu kupatikana ndani yake nini ufamu tofauti na kuwa ikhtilafia katika masala haya eh naona kuna shaka <laughs> masala ya kiziadi masala ya mas imani ni badala tutafautiana <laughs> na kila mara pamoja tunaweza hakuna kuna katika aqida sio eh, naam katika aqida itikadi, masala ya kunao pia usul na kunao furu kunao misingi na kunao mitagaa hizi ni mitaga ambayo yageuzuku istilamiana katika mitagaa wala watu hawakufurishani kwa sababu ni dalili zimekuja kwa njia ya mutashabihat ambazo zina utata zina uwezekano wa maana zaidi ya zaidi ya moja au kutafautiana katika masala ya ambayo ni muhkamat Eh? Kul huwa huwallahu ahad sema Mwenyezi Mungu ni mmoja haina hata moja, moja haimaanishi moja moja moja yamaanisha umoja miungu ni wingi lakini wana umoja eh ndio mzema Mwenyezi Mungu ni mmoja kwa maana wote wameshirikiana katika haisau hauezi kujadili hiyo Kwa qul ahad ni moja ni moja haina ni muhkama hii aya ni imekuja aya fasina kuwezekano wa kuwa na maana zaidi ya moja na kuwepo na epistula kuzudzana hapa ndio watu katika katika misingi ya nini? Jadi ni kwa sababu ni kuzudzana katika mas'ala ambayo ni usuli ya aqida. Tuko pamoja hapo kidogo. Ya fami kesa Tuko pamoja? Naam. Katika mas'ala ya mutashabihat eh kidogo nje masala mbona ni marefu so ingeweza kidogo kwa ni siku ndani sana eh kwa sababu hajaistu tusisoma zitapatikana katika ulumul qur'an eh masala tafsir muhkama kutushabihati lakini zampata mushkil aweze naku bila fanya nini ijtihad so sisi ni hapa yani language darasaili kwa kunikudokeza vile vitu ambapo dopitegemea nani mustahel ili tuweze kufahamu katika istihadi inayofanya je huyu mustaida ametumia ile misingi ya dawa au ya dunia siku ile eh? lakini swala ili la mutashabihati ni swala ambalo kidogo naona lina aa, lina lina umuhimu kwa sababu wengi alitumia makosa mutashabihati tumtumia makosa to so, mutashabi mutasha mutashabi ni neno ambalo msadiria kile nimesema na shabaha kufanana eh na shabisha na tashabihat msadiria kufanana shabaha Pia ina maana ya kisicho kwa wazi kilugha na kusema kilugha kilicho kinachofanana au kisicho kisicho kisicho kwa wazi okay kwa maana kwa maana kilugha kifanana kia kwa sababu kile ambazo hakiko wazi zimesababishwa na nini? Kufanana. Bidi kimefanana pako kashindwa kufanana kipi ni ni kibi Lakini katika Qur'ani na katika Sunna imetumika kwa maana ya lugha tofauti yani hii kando na hii kando. Mutashabiha, utash, uh, mutashabiha imetumika katika Qur'ani na Sunna kwa maana ya nini? kufanana na kwa maana ya kisichojulikana, yani kisicho kwa kisyo wazi ama katika Qur'ani aya ile ilotumika kwa kwa njia ya nini, kufanana ni uh, Allah Ta'ala atasemeka katika Qur'an qalu du' lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabah wa inna insha Allah rabbaka yubayyin Nabi Musa alimwambia Wayahudi wa Israeli walipata Bani Israeli walipata Nabi Musa akamwambia kuna mmoja katika ya wakuu Fatime albo hakuwa na kizazi alikuwa nanani, ndugiaki, ame, ame, ame eh, teta, yule alikuwa na nani mtoto ndugu yake ameameuilwa eh sasa yule aliyomuoa ni yule mtoto wa ndugu yake ndiye aliemuua eli aliyesekuriti mali kwa sababu eli kale hakuwa na hakuwa na mrathi baada kumuua akasema bana tueleke ni nipita na waliyemuua akadanganya kwamba aliyemuua ni kutunani kimya tukapigane sokao kuna visa wakamfata nabii Musa kama wewe kutueleze hadi ilikuwa namna hii na wewe ni mwenye ni mtume Mwenyezi Mungu kwa sababu ulikokuwa ukimfuchokia ile samara samara takipita wakasema vipi utabigiana leo au tutakuwa tukazozana hali kuna nani mtume wa Mwenyezi Mungu miongoni mwetu tupateni so wakamfuata wakamwambia hali uh, naibuaga kawambia tinjeni chinjeni muombe eh Sa wa kwa sababu au dai sana kwa hiyo wewe uta tezea ni ngombe sio kisha kana ukaidi ni mombeani namna gani rangi gani umri gani mke mume eh ndio wakasema qalu lana rabbaka yudai lana mahia tuombe kwa monawake tumainishie huyo huyo ngombe ni yupi inna al tashabaha aleina haki ja kama ngombe wamefanana kwa kitu so ni exactly exactambo mwenye Mola wako wa kumwambia asifanye nini siku so msinge. Hapo anakuja kustaabaha kwa ni kwa maana ya kufanana. Au katika sunna hadithi maarufu tunasema Halali ni na haramu ni e na baina katika chakula nini? Da Hawa wale wanasawaziana ni kitu ambacho wapijulikane. si kweli kwa sababu ukiendelea katika hakuna wanaojua wa, wa, wa, wa, wa ni wachache kama msema kati ya halali kwa wazi na haramu kwa wazi kati yake kuna mutashabihat hakuna naojua ipokuwa wachache So, vipi kwa haijulikani hiyo mtu mwenyewe anekiri kunaojua ni nani ni wachache So, ina maana mutashabihat nini istihad ama istihad haifanywi na nani na yoyozi sio kuwa wale kwenye uwezo ama mahsuri bina waweze kufanya fanya uh, ijtihad wale kufanua kilugha kwa mutashabihat uh, na uh, na muktamat eh kwenye Qur'an ni unapata Mwenyezi Mungu kurani nzima ni muktam katim Allah subhanahu wa ta'ala al-islam ra kitabu ahkimat ayatu thumma fusilat min ladun hakeem sabab al-islam ra kitabu ambacho aya zake zipo wazi eh kisha kuna aina nyingine asemwa Allah naza ahsan al-hadith kitaban mutashabiha mathani mpaka mwisho umeterenesha Qur'an ambayo aya zake ni kwa Kurani yote ni tashabihat bali yote Qurani yote ni muhkamat Tukasema kasema hizi zichanganya watu ikio utakuja kwa njia ya kuharamisha kama ndizi zetu wewe amboni hataka kuharamisha utaharamisha wewe utaharamisha nini lakini yataka inayatakabizu ambapo tu, tu reconcile eh uweke uweke pa karibu ujaribu kuangalia hapa ya yamaanisha nini hapa ya so tumeona katika Qurani sura nini kama Qur'an nzima ni nini? na aya nyingine Qur'an nzima ni mutashabihat kisha kuna aya nyingine akasema Mwenyezi Mungu huwa aliweka alikisaaba minhu ayatu muhkamatu huna umul kitab wa ukaru mutashabihat kadaka Qur'an kuna aya ambazo ni muhkama na kuna nyingine ambazo ndo missing ya dini ambazo ni vitu ambavyo bado wazi kisha vingine ni nini kita shabuka ni ibn. Qurani mtima ni muhkamat, Kurani dima ni mutashabihat. Qurani imegawanyika baina mukhama na mutashabi. Ibn hivi. Eh? So hapa ndioitajika sasa mjuzi wa lugha na washaria aje apafanue. Au ya kwanza aya kwa Qurani ni nini? Muhkama ni kawaida Qurani yote imekuja kwa njia kwamba sema neno ambalo na katika Qurani ambalo lime dhibiti chika yote yana maana ni tu kwa mtu mwenye uwezo wa kufahamu afahamu ao ile ile kuja kusema Qur'ani ni nini Mutasha, Kur'ani yote ni utashauri hapa hapa kwa tafsiri kwamba hapa ina maana ya nini kufanana imefanana hizi aya mutashabihati, mutashabihat imefanana na tipe zile za mukamati katika wake katika kufuatiliaji wake katika kusaidiana katika kuleta maana ehhe ama ile aya inasema baadhi ni nini mukamati na baadhi ni mutashahapa ndiyo, kwa baadhi ziko wazi na baadhi ni sikufika baadhi ni zina maana zaidi ya moja so hapa ndio inaeleza kama kuna wanapendali ya juzu istilahi na kuna ambazo juzu ya istilahi so, kwa hivyo kuna maumuhimu unapozungumza maneno uzungumze hapa imetumika lugha imetumika istilahi si ujeupe jumla ukajoka kati ya wa watu wote katika wa kongo au ukajokaliza misihani na ukalizia watu uh, uzito katika katika dunia hii Tupo moja hapa kaza. Eh? <laughs> Lakini <laughs> <Ne> yeye katika jumuia <laughs> jamatanisha utuliona kidogo ni mazito lakini najaribu kwa kadri ile uwezo nizunguke pole kunifana au pia ili eh, ile kidogo sahaji na kwa sababu hakika usufi ni somo ambalo wengi uliogopa, na kaona ni lakini nisem ni somo mgonimo masomo katika eh, masomo ya, ya, ya, ya kiislamu ambayo ni ni eh, muhimu sana na tuma hizo mama maana dhahiri na batini maana ya muskamna mutashabih. So kutamatisha mti chan mutashabihat kuna mutashabihat kisheria ni nini manake? Eh? Sasa tajua kama mti kwa pamoja au kwa pamoja. moja. Bila <chupama> <tipa moja> <tipa moja> <tipa moja> <tipa moja> shaka mutashabihat tunasema kisheria ni aya Ama manatu ambayo ina maana zaidi ya <tipa> moja. Ukijafunzi lugha sio unapata maana nyingine. Naam. <tos> Tungeka katika mada mwingine wa Asbabu nuzul. Asbabu nuzul pia ni katika ilmu miongoni ma uhulumu al-Qur'ani ilmu miongoni science miongoni ma science hiyo dalili katika, katika katika Qur'an ambapo ni muhimu uh, mwenye kufanya istihad wiskahi ama mwenye kusoma somo la usulul fiqh afahamu pia masalaha watakutuhumika kama inavyotumika kwa kujulikana sasa kufikia kutashabihat na mutakamati hizi kwa mujtahid atatumia namna namna gani Apa inama na zaidah moja apa waskilafia na hii apa pone ngamba na sikilaf pone apa hii inama na zaidia moja ya juz istilaf yamkini ka kwa nama nini yamkini ka kwa nama nama ama sabun nuzul pia kuntumika ketika kusulfit benar konose kefaham sababu ama dhurufu ilofanya aya fanya nini ushuka sababu as ama asbabu nyingi za sababu zitaketeremshwa kwa Qur'ani. Eh? Tukiwa limetokea Allah Subhanahu wa Ta'ala akateremsha ile. Haya kufafanua hali ya tukio ile itakuwa itakuwaje itakuwaaje? Itaku, itaku, itaku. Swali so, hapa huja jamaa ndio istilahi ya hapo. Je, yeah. ni sababu ya aya kuteremka imefungika na tukio au mazingatio ni maineno jumla eh unaona wote wa wama hiyo je sababu yake eh kuna eh, <laughs> siku nilikuwa nanganalia kwenye facebook jamaa akaonesha picha ficha ama man video ya ndizi zetu islam mambo kwa lakini waingereza wazunguka ile hizo wafanya kama dawa vijana apiga chinja ile ehhe chinja ile sana ile ile chinja zile kidogo <laughs> za gitarabu na kuna zile ukimwona mtu umetiani <laughs> hapo tu jamaa kama bimeyo chinja hiyo chinja kabisa ile kishaju ile ameka ile kidogo <shh>. tareke ile comments jamaa mashaallah mashaallah jamaa hapa nyatao eh kijana kwenye nyatao jamaa mashaallah soko na wenye akati wa jamaa lakini huyu si amfanya magota kuna wa hadithi tuzo nasema nyele baadae mkaacha E wengine wana jamaa sasa. Unajua sababu nuzuja hiyo? Mtume alikuwa anzunguzia nini? Watu wakatikani kusema hayo. Eh kama ya mazingatio ni kwa nini? Ni wakati ule wala si? Si, sio kuna umuhimu kwa sababu nyingine na ufunganiko kama kwa sababu nuzuli ni pamoja mwalimo alipotokea ile kile kitendo basi takungika na matendo yake. Ukiangalia namna sababu nuzuli zilivyokuja eh zimekuja kwa njia ya ujumla na ziliposhukuliwa na mtume na maswahaba zikachukuliwa kwa namna ya nini ya ujumla kutakuwa uh, kutabikishwa zile ahkamu zilizo kuja katika zile aya ambazo zimekuja kwa sababu fulani kutofika katika ma, ma, mahali pengine ambapo si ile unao uh, labda kama kama hasu, hasu, hasu, hasu, sana, manasa, sababu sana na sababu nuzul eh, nita mtanzilisha tuku ile vita ambavyo vinatokea ika ika ni sababu ya kujeremka kwa kwa haya. Mfano ni haya ya ya, ya mwezi kutoka kampono, eh? Allo allo kwa vile tema mwezi akimi na kicho kwa nini? Hii ilitokea katika uh, kuna mwezi ya riba kutoka kabila ya dimenito, eh? Siko hajulikani nini afanye vipi? so mwenyewe ndio alitemsha aya yaku ya kukatwa mpono yule sasa lakini sababu katiwa ifungiki na na, na pale mm Hao -hmm. nyingine ni aya ya zihar ya uh, Huwayla ama Khawla inta'ala ba uh, alikuwa na mume wake au uh, ni Samia. Akakuwa ni mzee na mwenye hasira. So siku alikwenda kwa hasira kingeo inge nyumbani akatunga na mke wake Khawla hawakuelewana katika kakamoga kimnyumbani akaamri mw mwongo wako ni kama mgungo wa mamango sio kinjamili kwa kwoni kama umemdaliki mke wako kisha baadaye uh, au kujitabiri eh ile usiku ile akamfanya akapata kaula eh akampata kitandani akawa anambia uh, ni nivusi leo baka mtu mwenyejiangu na mtume wake afanye nini watubainishie haya maneno yale yale yale yale So, akaenda kwa Kiswahili atakaza kumshtakia mtume Akaambia aute ni mkali mzee lakini ameniharibu tumbo langu ametumia ame pesa zangu ametumia ujana wangu amenizalisha leo kwa sauti kidogo kwa maneno haya hivi na mtakwaje leo sasa mwangamche mnyezungu hakuna kwenye kina kwa wakati kwa wakati ule sio kwa ile ambayo inayofahamika so, aashima tu akajadiliana nikama akadibeti eh hakuwa akajishana na mtume mpaka tumesikia kauli ya mwanamke anajadiliana na wewe anajishana na wewe mpaka saidi na omar katika khilafa yake alikuwa akitembea na Faratu kuna mwanamke mzee akamkerehemsa kwenye Faratu akamwambia Umar kidere wale mabodi kadashangaa Umar akatamisa na yatosomewa mwanamke ni mche mwana wako na pimbo sasa huko Biblia nabodi ka nilitiefanya nini? Hebrew. Eh? Wale maabodi wale kata kama mimi ripitu, pana mwanamke kutoka na sana ya mremu mneni. Ah, umateli bana, umbaremeka kimya. Mko huko nani huyo? Kuwa ni kibumtume huyo, mpaka Mwenyezi Mungu akamsikia na kujibu kwa mjibu kwa nini? Kwa pepa yake, Mwenyezi Mungu akamsadikisha yeye. Mimi nani naomba? Nikae ajulisana nami ile, alisomea mimi nitakujikuzisha na kishana naye. تويرا طلب طلب النزيل اما بيا طلب النزول نجينا الى يا ينيان و في جانا الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فجردهم كما جلدا ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا wale wataka usigizi ya wanawake wema kama wamezini kisha atilete mashahidi wangapi? wane nne ni nini? Pengine mboko mboko nini Sa'd ibn ubada ni mkuu wa Ma'antar. Eh? Alipotea aya hii, akapata ndume, akasema, "Nimosoma aya." Ndivo hivyo Qur'an inaposomwa. ehhe Ya somwa hivyo aya. Mtoa alikuwa kizake nininyane na mtume kizake lakini si kwa njia mbaya. Sasa tunasema nini? Ya mahsira dance. Ala tasma'una ma yaqulu sayyidukum enyi maansari Hapo mji huyu bwana ena anasema. Sema, mi sijasema. Si aya ya Mwenyezi Mungu, si mzima Mwenyezi Mungu nasema, lako umesema vibaya ehhe Subaga, anayemwona, mzalmu namkimwenye, ah, tu maanisha nini huyo? Wale manara kamwambia, "Huyo bana ana shida huyo. Huyo bwana huyo ana sana." Eh? Huyo bwana ana Mwanzo haoui ila vikira. Kisha mkia yake anayemwacha kuna anaweza kumuoa. <laughs> yaani bado ana hata kwa yule aliyemuacha bado na nini? Ana wivu naye. Sadiq ibn Ubad daga pepo ya Rasulullah. inashangaa Yaani we uje umhuma ni mke wako, eh? Kisha usiwazungue. Eh? Udoke. Mumoja kwa pili, ukatafute mashahidi wanne, eh? Njoni umangalie mke wangu huyu hapa ndio gagu iza hi aya hivyo inaposomwa hapo <laughs> eh? baada muda hilal ibn umayya kuni moja katika wale watatu waliosamehewa kwa kutokwenda kitabu ya uh, kitabu miongoni kuna kabil malik huwa alikuwa ni mmoja wao hunae katoka safari ya akaja nyumbani akamwona mke wake kwenye kitana na mwanamume mwingine hakwasumbua na kitu mwenyewe. Sikusumbua wala kutafuta mashahidi. Sasa waje ni kitu kama vipi mwa, mwanamke umetuhumiana naye kwa muda wote eh? Amekudhalia kisha uende ukatafute watu waje wamangalie katika kitendo kama kile. Hah? Eh? Ndio maana pia Said ibn Ubad akashangaa, vipi utaenda kumtangazia mke wako? Kisha vipi utakuwa na subra ya wausubiri wafanye waendele na kile kitendo? akataja kumwambia akataa mpaka subuhari wakamaliza shughuli zao eh wakaachana zinali binumayaka binisahabu kama yeye alikuwa amrika akaza kaza wakati mume wangu pamoja na mansari wako hapo tu so, maswali haya huyu afanya nini huyu kijuti sasa alionza kamba hakuna sababu siogopa nini ule zile ama ya manbubu. Huo huyo tena kuleta kilio matanganyani huyu. Hana mashahidi anakuja kumshtaki nani? Mke wake nitakuwaje usasa? so Hilal akaambiwa tunatakasirika sana uniza afanya nini huyu hata kuya nikuta maneno haya akamwambia lete mashahidi wanne au kukachape nguvu 80 ngliye akaambia ya رسول الله dipi mimi mwanamke wangu kwanza namba mimi nitadanganya fendelete mashahidi wanne ao mboko 80 kwenye ya wapo. Inshallah, e, vipini mume mke wangu, nikishanikata ni nikatafute watu waje waangalie kwenye kitendo Nitamwambia niletee mashahidi wanne ao mboko 80. So, hilala uh, kwanza siwas amegeana ziki na siwase, viki na akarudi kwenda zake, tusalama kwa hiyo wajiji tayarisha kufanya nini? Kumpinia moko ila. Dio katemka aya ambapo Subhana wa dhalla katema alladheena yarawna azwajahum wa lam yakun laq shuhada'a illa an tukuhum wa shahadatu ahadin wata hiyo wanawake wao pamoja mezini na watu na mashahidi sokanafsi zao basi wafanye wa, wa, wafanye kiapo mara, watu watu, watu shahidi watu, watu kiapo mara mara nne na mara tano kisha kuhusu katika nua ni kupigia hu, vita akamwambia asiri ya hilal toka jala Allah laka farajan wa makhraja purahi ya eve hilal mwenyezi kama kutuelezea nzija Mwanae wengine pigwa ngoko. Akasema arsilu ileiha ileziyo mwana mtikwangu. Akamwambia umeshumiwa hivi na hivi na hivi. Na kunigana na sasa hapa ndo kaja aya tuasema sababu nzuri ni kwamba idada alikwenda kunashukuru shtaki ikawa kuna hapo kwenye duka hukumu hukum ya nini? Ya aliana. Akasema na sababu nimekuja hukumu ya ya kuafizana. So, kwa deep. humefanya ama hukufanya. Ile maneno ya ni ngurumo. Hilan yueleganya. Tuko na huma. Abidaneni. So kamkan bainam, so, Hilan aka haa sema wallahi min, min, min, na mimi ni sema kweli. Mara kwanza, mara pili, mara tisa, mara nne, mara tano kujaviza kama nasema urongo basi laa na mwenyewe ini nishukie Ukifika mara nne uko maliza kesho mwan. Ujue leo watu wa walifu baada ya kuwapo utakuwa utaweka uta sema mtakufatili. Umesefu eh. Mtoto kimeta na boko. Kwa sababu mwenyewe hivi njia sasa ndio huko lakini ukisemwa duniani siku ile kama utakubali kuseme kama ni uongo umeadanganya ukakatika hapa ni sahali wapi? <totimu> ehhe kuliko kule Lakini ukisemwa hapa kule ni kumbisito. Udadibi na tabia kule si kama hii eh. Kuwa mwangalifu. Bila kumwambia kama alimuenzimungu alivonivua kupiga pokota manene na kule atanivua pia twende ehhe akaapa akaitwa mwanamke akamwambiwa na wewe unafanya nini sasa na wewe hapa aka hapa والله mizuzini na mimi ni kweli wazazi kuzini na mimi ni kweli mara nne sio mara tano kama nyamarta mama ujue adhabu hapa ni tahadi kulivo ya yahera akasisita mwanamke kasema kyetu kuibisha familia yangu twende kama sema uh, kama ni mgrongo mimi basi atakabun laana na mwenyezi zini zile tumesikia sisi mtoto wangu leo nini si mke na mume na hamutaana tena na tunalewa nyingine kwa wana si leo duniani hata kesho akhera hawataana hawatakutana tena na ngamambia hilal si juu yako kunisimamizi na wanapata kwa muda wa eda Teni, tena mimi akatenae. Kwa punto akosema kasema kwamba mwanamke ana mimba bwana. Hi mimba akasema hii mimba huyu mtoto akizaliwa asinasibishwe na baba yoyote hilala Hilada na mwanamke amekataa kwamba si si hajidhini na mtoto. Basi kwa vile hilala shamkana asinasibishwe na na baba yoyote lakini asidaumiwe mtoto asidaumiwe wala mama asidaumiwe na nisi yoyote atakayekuja kwa atakayekuwalaumu basi ni mtapambana na yeye mimi basi kana huyu mtoto alikuja lakini katika azama za Khalifa ya Uthman akawa ni wali wa wao wa, wa, wa, wa, wa, wa ndo alipojamwao yakamtoa akisema huyu ni mwana haramu kitu kumaiipo lakini aliwepo ani wali wa masikini huyu Ch huyu kidana sasa makaa kuelezea akasema huyu na mimba mtoto mtoto asia asia asia asia, asina, asia na baba yote wala asinaumie na mama basi fanyeni nini asinaumie kisha kaendea akasema akizaliwa mtoto mwenye mieleza brown mikono mid mbamba na miguu mbamba huyo ni mtoto hidani mmoja hidala lidanganya Haki mtoto mwenye mtoto mwenyenye kali mikono minene na amekura nyuma huyo ni mtoto siwa baka wa huyo naika zaidi pakazaaliyo mtoto mwenyenye kali mikono ilofura <laughs> na nyuma kukura sasa so sema lao hangeiabiza mwanamke ingelepambana naye lakini kuishaka na mimi ndio kukupe sababu nuzuri ama sababu nuzuri sababu bazofanya aya zika ziteremka so kisingatia sababu nuzuri eh, ukiangalia, kiangalia utapata kwamba mazingatio si nini si kwa tukio bali utaona hizo hukumu zilikuja zikatathibishwa baadaye kwa nani kwa so, watu wengine eh so, sababu lanesema sababu nuzuri ukungika okay yamkinika ambayo si sana si agalabu yamkinika kwamba sababu tafungika na nini na na matukio tukio hili lakini ni kwa kuna kiashirio cha kuonesha kama hii sababu highlight kutumika katika nini katika mahali pengine mfano uh, aya ya ya hijabu ile ya kuzuia ku, ku, ku nani wanawake kutoone kuto kutoonekana utaona zile zilikuja sababu nuzuli ni nani wakizamtume eh nasema waidagaltu muhunna matan fataluhunna min warathi jabu hii ni wale mse sana mali wa masaba sija kwake watzaa wakila wa, wa, wa haaondoki saka mtume salam ya muuzi lakini aendi muambia kisha yake zake wale lete hichi lete hichi ndojei kwa muuzi mwezo kata mwataka poa uliza kesa mtume waulize katika nyuma nini nyuma ya nini na kisha kesema kana sababu nzuri Said na Omar alikuja akawa salam makaamwambia ya Rasulullah ni bane ni mtume waji na watu wengi ndani nyumbani kwako yako nyumboni ni wema na wengine ni waovu bibu utawauruhusu waje waombe na nani kwa kezao kama watingeletengwa hawa tukasema ah tumijiukito kwa nyamaacha mara pili kesema Omar akaja akawaona keza mtume wasoma msikitini nje pamoja na wanake wengine kasanii mwanuuzi sana mtionekana hivi nao mukele jifungia nyinyi mukele zuguzwa kama anapotuguzwa nani mume wenu lakini maji kama wengine nyinyi hadithi kama ndarasemekana aya hii ka ikashuka atakapouliza na wa kana kibulikunna eh pia aya wa kana kibulikunna mukaini dunia majumba wenu na utaona hii aya ilokuja ikawa ikawa yazungza wazi yasema nini yasema ya yaani ka nnabi na sunna ka ahadin kinanisaje yinitika mwanawake wengine so hapa kuna ishara ya yaoneesha kama hii sababu na nani watu mahalumu lakini jumla ya asbabun nuzul zimekuja ambazo mazingatio yake ni kwa jumla maana kuna kaida na kusema al-hadithu min lafzi nabiy husus la bihususiati na sababu Uh, matingati si kwa ni kwa jumla ya maneno wala si kwa sababu ilio ilio teremshiwa ile ile, eh, ile, ile ile ile AI ama ile ile inas To pamoja Saba jumla za maneno huso. Nikaka kile. Ale moderna zana... na dhahir na, na batu sio sasa kuna aya watu wanasema zinazo dhahiri na zingine ambao tumekuja kwa kufishika sio kasema hakuna hivyo haya akura, kwa Qur'an tumekuja kwa lugha gani ya kiarabu yoyote mwenye ufasaha wa kiarabu na sharia kufanya nini kufahamu ningeleta kwa kuso faili bado bado kuso kama mtu ni atasuka ndadhabian. Katumika so, matini ya zile kwa wazi na madhabianati ni zile ambazo zina wa maana zaidi ya zaidi ya moja. Sasa tunazunguka mzozo asubuhi sababu nuzuli ni tababa ambapo iliteremka aya kwa mazingatio si kwa juu ya nini ile sababu bali mazingatio ni kwa jumla ya maneno. Kwa hivyo inaweza kutumika katika hali nyingine yoyote. So mustahil ni muhimu wafahamu afahamu kwamba teknolojia zitamsaidia katika kufahamu ile hukumu wala si katika kufanya nini uifunga na, na na na sababu na mlingine ni Nas Nas Nas, nas ni eh uh, minimana nas ehhe Kufuza. <laughs> Kuna lugha gani? nini neno ufasiri kinini? Kilugha na kiistilahi. Sasa eh? tutamaliki kufuza kilugha na kiistilahi. Naam, nat kilugha ni kuondosha au kubadilisha na kubadilisha hundi lakini kuacha ile kitu chenye kiko pale pale bado Hah? Eh? Uh, kwa mfano uchukue matatu uikate uifanye up utaomba badilisha hali lakini ukaibakisha matatu pale, Ndewo... <tipa> <Oparaisi. tipa> <Yiko> pale pale bado ni gari sio ndio nashirufa override override والله nafikiri mna kitu kimeletika kibanije kibanije uko pale pale eh uko override sasa na kuja nyingine hiyo nyingine ambacho lakini kwa kisha ile asili yake ile ilicho ile au kisheria sasa kisheria ni kuondosha hukumu au kuzuia kuendelea kwa hukumu ehhe kwa hukumu nyingine so hapo kuna hukumu ngapi hukumu mbili hukumu ya kwanza hukumu ya pili hukumu ya pili ni ije baada moja ije kabla nyingine ije baada kuzuia kundi wa nini Kwa hukumu ile ya ile ya kwanza So katika nafs kuna vitu viwili kuna vitu vihi kuna nasikh na mansukh nasikh ni nini Kile kile kinachofuta mansukh ni kile kinachokutwa ehhe nash na mansukh maana nash ni kufuta kondoko zuri ya hapo. Tokuzuia kuna kunatupa vitu viwili hapa, sio? Kuna kile kilichozuiliwa <laughs> <mansu>. na kile kilichozuia. Kile kilichozuia ndio nini? Nas. Kile kinachozuiliwa ndio mansuo. Kuzuia na hiyo yote sio yote ni nas. Kwaje uko <manyo> bangwa <manyo> <manyo> hivi? kisha kuna yenye na mansufu ni kile chenye chenye chenye kufuta ana temei na mingi na maswali ni nacho pengine mingi na django mingi na nafsi na mansufu ni sumo nyingine kubwa zaidi kuliko hata tabo ndozo hata mu gamba na mu tataa jihad sabab cha hapa ya ufunguo wa maswali msali kwa yote katika msali wakati leo